Denek badakigu, lorerik gabe polinik estela eta polinik gabe estirik ere ez. Ondorio ondiak izaiten aldira beraz, sinips deitzen den eritasunarekin. Sinips eritasuna intsektu batek ekartzen du, azken urte juntan agertu dena Euskalegian, eta jakiteko gaztainondua hunkia denez bere ostoer begiratu behar zakola erraiten dauku miren pede teknikalariak. Donc le sinips, Sinipsa leza sinips fin txipi bada bizpairu mili metrokoa, gazta inonduen kimuetan errutan duena. La Arbola honkia delarik, hostoetan loditsu gorri batzu ikusten aldira. Kimoak honkiak direlarik, voilà, abar, lore, ebon, hosto eta ondo guziada da Atrofiei u abimei. Txinatik italiarat sahtu eta Europa guzian hedatu da azkarki ondotik. Departamendu untan eglezainan esindikata joan den urtean asida interesatzen eritasun huni. Miren pede onta. Voilà, euh, Errezainan sindikata joan den primaderan mobilizatu da sinipsaren kontra. Ordu arte hartetzen ekintzarik egin, Frantziako beste eskualdetan gaztain ekoizlek dute borroka hau ere maiten eta hemen espaita holakorik, errezainek dute problema beren gain hartu behar izan. Beraz boroka biologiko bat eginen dugu, egan baitu beste insekto bat lasatuko dugu lauianetan, torremi sintentziz izenekoa sinipsa hilenduena et le détruire. Eskaldeuntan, erlezainen gain da intsektu huni buru egitea, eta karioa gertzen alda, lasatze bakar batek jiru egun bat eurok ostabaitu. Heldu den martxuan, berroita amar bat lasatze egitea pentsatzen dute, espero dute, diru laguntzen ardiestea. Horiekola, BR da Sinips hunen garapena gelditzea, Euskalegian ezti ekoizpenaren euna indako larogoia gaztainestia baita. Itxasuko Michel Zetuen, erlezaina. Guk erdia ditu unekian, aukzen or, or, asida, 2000 monstian eta ondorioak ohai ikusiko ditugu eta horri buruz hor uh, untsua uh, un espiketia izan demezala uh, ulibatzu uh, uh, laxartuko ditugu uh, marxoan mainan lehen gopundura heltzeko uh, arare 6 azpi urte maindu uh, behiz lehen bezala loreak izaiteko eta gaztenak izaiteko Proportzioa eko espenian gaztain ondoarekin egin ez dian handia da? Uh, Euna indeko lautanoi Korsikan hori sartu delarik, erditaratu da ez Eta Ordiana horren uh, kontra joiteko, berriz ere ziek eskia xakelan ez aribeak? Uh, Me mentoan baz. Hiduriz laguntzako ditugu, eta ez dugu dena gok patuko, xiko dugu. Iduridu, uh, memento gogorrak direla Erle Zainendako, uh, batian varroa, bestian uh, asiako lehizora, kutsadura, oai uh, Erle hori, txinatik dena ere. Zailadak aurregun Erle Zain izaitia? Uh, oide dago jurtan behin noen zailauda. Hori seur da, baina bo geroari buruz, uh, ene ustaz, bo berda txiki edo zaigisaz. Zer da, plazera edo borroka? Biak emiltzen ditugu, <laughs> biak batzuitan egun medianta, bon. Bena, bena, segini tuko dugu lola, esta, dio segini tuko. Kenpia segini tuko lola